A regeneração, ou antes, a justificação, a regeneração, a adoção, a santificação, a glorificação. Hoje não vai dar tempo para a gente passar por todas. Nós Vamos só mais um pouco. A salvação como justificação. Você foi salvo. Você, Jesus e x p i o u o seu pecado. Sofreu as penas por ele, redimiu você, resgatou você. Agora você está diante do tribunal, e o justo e reto juiz olha para você e diz: Eu não vejo mais o seu pecado, mas, mas eu, eu, eu sou condenado, eu estava eternamente separado, a uma natureza em m Não. Se você recebeu o sacrifício do meu filho, eu olho para ele, ele estava no seu lugar, o banco de réu não é mais seu, ele tomou, e ele foi condenado, e agora aqui está um novo documento, tem o seu nome, tem uma marca de sangue, e esse documento diz: você é justo, você não deve nada, você está isento de culpa. A palavra justificação é a palavra jurídica da salvação. É um termo que nos remete ao aspecto jurídico. Você está absolvido. Recebi o sacrifício, fui comprado, agora eu recebo um documento. Você é justo. Não há condenação, não há mais nada para você cumprir. Pode sair da prisão, você está justo, cumpriu a sua pena, não há mais nada sobre você. Pastor s ó s r a t e s disse aqui quarta-feira intensamente sobre justificação. Ele disse algo muito interessante. Ele disse que, no nosso próprio entendimento de justo, aquilo que não é folgado, você não, e eu não temos mais folga, não tem nada pendendo para lá, eu devo aqui,、ah, eu devo aquilo ali. Não, você é justo. Pai, olha para mim e vê Jesus. Certo, não estou devendo nada, eu sou justo, eu estou absolvido. Aleluia, aleluia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Sua graça, mediante a redenção, o resgate que há em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Se é justo, você tem paz com Deus. Você tem paz. E tem mais: aproveitando o termo. Jurídico, judicial, além disso, nós temos um advogado permanente, né, Geraldo? O juiz diz: você não tem culpa, você está absolvido, você está livre. E ainda tem um advogado à direita do juiz que diz: Ó,、oh, e se você pecar, eu estou pronto, o meu sangue é eterno, você pode confessar. Que para mim está acontecendo agora, o seu pecado está na cruz, já foi pago, eu te purifico, você torna-se justo, acabou. Isso é bom demais, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, oh Senhor, obrigado. O Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo, o Senhor nos reconciliou. Aleluia. Justiça é o contrário de condenação. Diga eu sou justo, eu sou, justo. Sou, justificado eu sou justificado por causa de Jesus. Aleluia. E quando o Pai olha para nós e bate o carimbo e diz: é justo. Algo tremendo vem em seguida. Ele diz assim: agora que você não mais. que O meu filho e x p i o u o seu pecado, resgatou, comprou você, e você é justo, não há condenação. Agora eu posso fazer o que eu sempre desejei: eu vou morar dentro de você. Aí o pai vem regeneração, gerar de novo, novo nascimento. Se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Pedro diz que nós somos regenerados. Tito diz que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que ele derramou sobre nós por meio de Jesus. O Espírito vem habitar em nós. E vem uma outra palavrinha: adoção. O pai olha e diz: Você agora é meu filho. Você agora nasceu de novo. Você é da minha família. Eu te amo. Eu te amo. Vem no meu colo. Pode me adorar. Pode confessar. Pode falar para mim os seus problemas. Você não teve pai? Eu sou seu pai. Adoção. A Bíblia diz que nós fomos adotados. Há tantos textos, irmãos, não dá para ler. Nós precisamos ir encerrando. Mas a Bíblia diz que nós fomos adotados. E somos adotados, somos filhos e herdeiros com Deus e co-herdeiros. O negócio não para, irmãos. A nossa salvação é tremenda, diga aos i r m ã o a salvação é tremenda. Eu fui salvo, eu fui redimido, e eu fui justificado. E o Pai olhou para mim e soprou, e me fez nascer de novo, e me adotou como filho. E eu sou, além de filho, herdeiro de Deus, herdeiro de q u ê Da vida, da paz, da alegria, da justiça, da salvação completa. Herdeiro, essa é a minha salvação. Eu sou herdeiro, filho do Pai. p a Aleluia! Aleluia! Pecado não pode deter isso, irmão. Se eu me arrependo, e se eu submeto a minha vida sempre a Cristo e à cruz de Cristo, essa obra em mim é legal. Opera sempre, vale sempre, é eterna. Ah, mas eu pequei ontem, tudo isso foi por água abaixo. Foi não, porque para Deus Cristo está morrendo agora. É só você confessar e dizer, Senhor, eu recebo esse sacrifício que Jesus na cruz por mim agora. Eu pequei, Senhor, tem uma parte aqui da minha alma, da minha carne, a salvação ainda precisa se manifestar, Senhor, mas. Olha, eu já sei que ela já está salva, já está completa, já está feita. Então recebo. E Deus vai me purificando de glória em glória, e de fé em fé. E aí vem a outra palavra: santificação. Santificação. O Espírito que agora habita em mim, porque eu nasci de novo, sou filhinho do Pai. O Espírito habita em mim e agora Ele diz: Como eu habito em você e como eu ressuscitei a Cristo dentre os mortos, eu vou infundir em você e manifestar em você essa ressurreição a cada dia. Agora você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Isso chama-se santificação. Então vejam: expiação, redenção está definido. Justificação, regeneração, adoção já aconteceu na sua vida. Se não aconteceu, pode acontecer hoje. E santificação está acontecendo hoje, amanhã, depois, depois, até a vinda de Cristo. O que é santificação? É me tornar parecido com o santo. Nós às vezes falamos, ah, eu sou santo. Não, meu irmão, não sou santo. Diga, eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Porque santo significa separado, eu fui separado. Eu não pertenço mais a Satanás, eu não sou do império das trevas, eu sou do império do reino de Deus. Eu sou do império da luz, eu sou do reino de Deus. Eu sou santo. Eu fui separado. Paulo começa as suas cartas tantas vezes dizendo como? Aos santos. A igreja de Corinto, irmãos, que era uma igreja que estava cheia de problemas. Pecados, divisão, problemas de ordem sexual dentro da igreja. Paulo começa a carta para a igreja dizendo como? 1 Coríntios 1, 1 e 2. Aos santos, olha que isso, irmão. Aos santos que se reúnem. Mas ele não diz só isso, ele diz assim. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Diga eu sou, santo, eu sou santo, e sou chamado para ser santo. Pedro diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento. Santificação significa Cristo está sendo gerado em mim. Agora eu sou um discípulo, como nós falamos aqui outro dia. Jesus está sendo formado, o caráter dele, eu vou segui-lo, eu quero ser como ele. Ele é a expressão do Pai para mim, ele é o modelo de Deus para mim. Isso é santificação. Isso envolve deixar que a obra da cruz o p e r e em mim cada dia. Essa área está, orgulho. Não, cruz. E a santificação opera, a salvação opera naquela área. Eu e você temos muitas áreas em que a salvação precisa chegar e mudar. Tem ou não tem? É só eu. Se vocês não tiverem, vocês vão ser arrebatados, segura. Santos que estão sendo santificados. Santos que estão recebendo manifestação de santidade a cada dia, sendo transformados. Nós herdamos, às vezes, aquela imagem de santo, de uma figura, de uma estátua. De um objeto, ou de uma pessoa que fez isso ou fez aquilo, e foi santificada, beatificada, canonificada. Irmãos, você, se Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, é santo. Significa que você é parecido com o Pai que é santo. Amém?